بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آنه واصحابه ومن تبعهم بإحسان العين الدين اللهم ادروا على فعل اندروهم وضعوا تنبرتين ديمنا فعلنا كرقوهم إلا وضعوا تبا كيمة الله شفش بمحمد صلى الله عليه وسلم بفميلته شوقت ذا تجلتاتشين ديكين كتروق <تصفيق> دردين فونتك سيموتا Dhe ndërruhë lëzër besimtarë, në takimin e kaluar kem përmandur se gjendja shëndetësore e pejgamberit së lëzëmë është përketsuar dhe ta është më edhe detyurat kryesore që i krynë dhe mëheret, ka më herët, nuk kam mundësi me i kry. Andaj edhe angazhej Abu Bakrin, radiallahu ta'ala anhu, që a i ta është më të i prindë dhe muslimanin në namasë. Dhe kem përmandur se ditën e hën në dhëmë të rëbihull avel në namasë sabah Kër muslimant ishin duke u falë, Peygamberi sallallahu alai sallam, dhe të të kërkoj që e të larguat përdja nga dhume e ti, i shtë në dhume në aqshës, r.a. që të shikon të muslimanës si pë po falën. Dhe posë e patë të rështuar në safë, u prinë të Abu Bakri, këpamje e nga zlehu shumë Peygamberi sallallahu alai sallam, e knaci, nëse patë tashmë se situata ishte në kontrolë, po në të përshkojnë mirë. Muslimanat vazhdojnë aktivitetet dhe vazhdojnë të mbetën të organizuar për kondër që nuk eshte prezent fizikish me ta Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe nga kuj gëzim ftyrët i ndryqënte dhe përthoje se një loj, loj këndelje e kaplej pegamberin aleyhi sallatu wa sallam. Dhe kja i gëzaj asap të pegamberit aleyhi sallatu wa sallam nga se kishin përshqypëse e kishtecina janë një smundje dhe lodhje kalimtare dhe tashmë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka si mundi ta merr veten e tij. Atëherë Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu e ndihetën pak më të shkarkuar dhe shkoi tek familja e tij, sikur që e kem përmendur nga ai rënë te afër pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam dose familje kriste në periferinë të Medinës. Mirpoh pikërisht, domthon kjo kondili ishte një lloj ëh ngoshta kthimi i fundit të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam për të par atë që pëndotë në mesë të muslimanëve, dhe pasë kësaj, prap i u përkesu agendja Muhammedit sëllallahu alësallam. Përgëmberi sëllallahu alësallam në momente fundit të jetës e ti, kështë e prënvetës e një kove me ujë, dhe do të të të kove paskoja fërës të dorë në këtë kove, dhe hodhë të ujë, mbi fëtyrën e ti për të këndelë, nga se kështë edhe ehte temper dhe kështë të mëhonë në garkesë së smunis e ti, dhe do këhudhur ujën biftynet i të bëkum, thënë të la ilahe illallah, inë në lill me utële se karatë. Thënë të la ilahe illallah, në këthënje që besimtarja thëtë gjësitohatë vazhdimishtë, dëshmija më e madhe thënë dhe njëherë, më e sag, më e vërtet, më e sinqertë, e përmendë të këtë fjojë, la ilahe illallah dhe thonë të imnë në lilmëuti në sekarat. Me të vërtet, bdekja i ka vështërësit e veta, bdekja i ka agonin e vetë. Unë pejgamberi s.a.v. me gjithë, me unë pozitin që i kishtë, me gjithë gradët që i kishtë e kallat që i lëvola, me gjithë atë edha i përjetajat që njerëzit e përjetojnë në këto momente, edhe pëse nërmërish me dalimet të më dhamër, mirë po, kjo ishte ed Edhe më herë që e kisha thënë se edhe pejgamberët e Allahut s'provuan madje ata s'provuan më shumë se çdo kush tjetër. Dhe në këtë moment hyri Usami ibn Zejdi, i përqendruar dhe i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pejgambersi nga lodhja ti e tij nuk kishte mundësi të çliste ngapën. On iu përkërcua gjendja dhe iu rëndua të falurit alayhi salatu wasallam dhe ingrisë të duartë ka qilin, nërso bëndë të meshej ka Usameja. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anëha, atër e kuptuam se bëndë të dua për Usamen, e dëndë të pegamberi sasëm Usamen, edhe në këtu momente të më honë bëndë të dua lutje për dashtët e ti. Dhe pas kësaj, hyri në dhom Abdurrahman ibn Abibakr, vlajë Aishës radiallahu ta'ala anëha, e i cili dhe dhe të kishtë në dorë në ti një misfakë, dhe po se ja papi i gamë mërë se misfakun nuk i lërgun të sytë nga guja ti. Atërë Aisha radiallahu ta'ala nga thot e kuptova se i dërguari sallallahu a sallam e sënën të misfakun. E i thashtë o i dërguari allahut a misfakun e dënë, bëri me kokë që po. Thot atërë dhe thot Aisha radiallahu ta'ala nga e mora misfakun dhe dhe e rëgulova dhe e zbuta me guja në time. A se dhe që misfaku po në i prejët një, si, një, një, një, një shtresë e jasht me dhe pastaj ajo pjesë e bransh me zbutët me dhëmbë dhe bëhet pasaj si kurse loj brushe që me të fërkojnë dhëmbët. Mi për gjithë këtë proces të regullimit të misfakut e kështet pamojsh me buhet pejgamberi sallallahu alesallum nga se ishte i lodhur dhe nuk ishte fuqi për këtë. Atër ja regulloj misfakun a isha radiallahu talanha dhe thot ja dhash misfakun dhe i fërkojnë të dhëmbët me të si asniher më farë aq bukur i pastoj dhëmbët aq mirë do të thonë e përdorim miswakun thashë nuk e kisha pa ndonjë herë më bukur ta bën te kët çu tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe pastaj fërkoj dhëmbët dhe do të thonë i pastoj dhëmbët me miswak atë rthonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ma'a alladhina an'ama Allahu alayhi minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa'z zot ma ata do të thonë ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim ma ata çka Allah i ka begatuar nga pejgamberët, e një sjë vërtet e dëshmuar, e një njerëzë mirë. Allahum aghfir li warhamni. Bën të dua O Zot, më fal O Zot, më mëshiroh. Dhe pastaj tha Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, tha O Zot, në shoqinë e lartë, domo në në shoqërinë e njerëzve të mirë tek Zoti xhallahu, dhe ishte i mbështetur, do thotë her në preh në Aishës radhiyallahu anha, e herë ishte mbërt në gjoksin e Aishës dhe domethën Aisha radhiyallahu anha e rregullonte pozicionin e tij varësish të si i përshtatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke i thënë këtë fjalë domthon e ngriti gjeksin dalt kaq i thon te rafiqal aala thon te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam domon xhenetin dhe shoqërinë dalt i ra dora beku me dhe shpirti i ti tij doli sallallahu alaihi wasallam kështu vdesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas një jete të gjatë pas një kontributi të madh pas një të plot angazhimi, plot lodhje, plot përpjekje për të uzuar njerën rrugën Allahu Teala, i erdhi edhe aty thirrsi që i erdhi çdo kujt para tij. Edhe një thirrës që do t'i vijë çdo kujt pas tij sallallahu alaihi wasallam. Pasi u paraplaimi të vëzërr, patyshim se i goditë sahabët, ë <coughs> i goditë sahabët një një një një traditje e madhe, nëse nuk e para mendonin këtë çështje se do të ndodht në një herë aq që ishin të lidhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe filluan disa që të thonin jos ka vdekë pejgamberi s.s. nuk është e mund shme mirë po e ka marrë zotit e aj se kurse musin a.s. dhe ka mukthyja ja po nga këta që thoni kështu ishte Omeri r.a. dhe disa të tjerë disa heshtnin e homë bën mundësit për më folë nuk dinin që fartonin e disa thonin ka vdekë pejgamberi s.s. e kështu më radhë u shkaktua një loj Një në lloj rrëmuje në xhamin e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam dhe një lloj domthon uh, humbi orientimit nga se ishte tromëtia dhe goditja e madhe dhe e mori lajmin e Abu Bekrit radhiyallahu taala anhu se ka vdek pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam dhe sikur të thashë ishte në perif, periferi të Medinës dhe vrapoi dhe nxitoi me ardhmë pa çfarë realisht kanë ndodhur atë atë hyrën shtëpinë vajzëni Aishës ku ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shtrim Aterjas bulei fytyrën e tij dhe ëh me Çau Ubekr radiuallahu tealan u tha ja Resulullah i bukur ke qen kur ke qen i gjallë dhe i bukur ke mbet kur i vdekun. Dhe tha vallahi ti Allahu nuk ti bashkon dy vdekja. Normalisht ti ke vdek. Nuk është ajo ja që po thoin ata se ti ke shkuar, kthyesh edhe s'prap. Kjo është ajo ja që ta ka caktuar Allahu xhallaula. Realisht por i ma ke vdek. Atë Ubekri radiuallahu tealan pas kësaj ja bulei prap fytyrën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dolën xhami i tha Omerit ha shtomër, se Omerit nuk ndalej, duke thënë kush ka thonë si se ka vdeq pejgamberi sa selam ka punë me mua, e s'ka vdekaj, ai ka shku Musa aleseam 40 ditë te kthehet ai prap, domthonë sikurse ka shku Musa aleseam dhe i kalon ban Israelit dhe ka shku me marr të vëratin, ai këtu ka shku nuk lën Omerin as kush të thotë ka vdeq pejgamberi sa selam. E nuk kishte autoritet mbi Omerin pas Ebu Bekrit radiallahu taala, ai kishte guxim i thon ulu Ipa, nuk ule i jo omej, rradi Allah, të alam, nga se kërë është e të nditje, është e një situatë e pështirë, nga se, ka thënë pegamberin sësemen maherët, i kështë e përënmu sahabet e ti, duke thënë, uh, gjithë do kënë që e godet në një fatkeci në këtë dunja, le, le të kujton fatkeciin e shkuarës time, pa nëse nuk ka fatkeciin me madhe për një musliman se vdekje e pegamberin sallallahu alai sallam. Në çfarë aspekt nuk ka fatkesi më madhe, kase kjo është të ndëzur të shpụtja shpalljes. Soi është pejgamberi në gjallë, njerëzit ishin në mundësi drejt për vetë me kuptoi çka Allahu po thon, çka Allahu po thot, ai interpreton, ai komentonte, ai jep te kuptimet. Kur dysh pejgamberi sallallahu tasmë situata është pak më ndryshe, po nuk ka shpallje, nuk ka lidhje, mbetet ashtu që na pekuptojm, a kuptojm drejt as po e kuptojm drejt, mbetet që tashmë ata dhe lulzoil me kuptim negativ apo edhe interpretime të ndryshme tendenca për devijim palëdhitje situata shkon tu u përkeqësuar andaj edhe kishë në zot të sahabët e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është fatkeqsi fatkeqsi është domethënë thonë vllazër shtrëmbimi i fesë nuk ka fatkeqsi më, më dhe e madhe për besimtarin se humbje e orientimit të tij shumë interpretime dhe lëshmëria nuk di të kam jamat kush e ka mirë çfarë po bëhet se më aq e llu kur s'ju punë lehtë on është është për besimtarin uh, ë çështje vështirë prandaj përzirja e burimeve të fesë turbullimi i i i, i kuptimit të fesë është nga fatkeqësit më të mëdha që ka një musliman mund si me i përjetu dhe s provë më të madhe de këtë kuptim sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se uh, ne ta kujtojmë vdekjen timin nga sa është provë më e madhe kështu kështu e kuptuan sahabët e pejgamberit sallallahu kështu e kuptuan këtë dekam Atërë Ebu Bekri radiallahu ta'ala në doli të ndërën dhe dhe dhe pasi që nuk patë mundësi me heshtë omerin dhe i për dhejtë, atërë ju drejtua musliman me disa fjallë. E pas e pa musliman, Ebu Bekri në duke folë, harruan gjithë konë të të tërë, të gjithë thazërat, pushmuar dhe heshtën. Përdua me edhe gjuhë Ebu Bekri radiallahu ta'ala nga se aje ishte autoriteti mas pejgamerit sallallahu të të të të të të të të të të të të të të të të të t ishte Muhamedi salla selam pasi ishte Abubakri. Edhe sa so ishte gjall Muhamedi salla selam ata i ninaci autoritet mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe fakti që në fund jetës së tjetë, tij ai printe muslimanë namaz. Dhe kjo ishte sigurisht të kemi cik argument i drejtpërdrejt se kush do të u Bekri, ta marr udhetçin pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne i drejtua Abubakri radhiyallahu taala anhu musliman dhe ju tha Ajo ka thon Allahu Jellahu Ala, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalet min qablhi ar-rusul. Nuk është Muhamedi tetë pas i, i dërguar me Allahut, edhe para atij ka pas dërguar. Fa in mata wa qutil, nesayf das apo vritet, a thua vallë do të zbrapseni nga rruga e Zotit? Çfarë keni më bëu kur vdesai? I kishte parave nëse kurse kemi përmand. Allahu Jellahu Ala e kishë para përgodit sahabët se edhe ky është njëri. Edhe ky është i treguar, e ka një mision, e ka një rol. E luan atë rol, përfundon rolin e tij, përfundon misionin e tij i kthehet Zotit xhallal ualla. Ne pegamza preferohesh të kthehet Allahu xhallahu ala, por ai thonte në fundit e saj rafiq al-aala. Atë shoqin e nalt, xhenetin e Allahut te bareke tuala. Dhe Omeri radhiyallahu taala, në pas ai dëgj këtë fjalë, këtë ayat, thot Omeri, nuk më mbanën këmbët më. Po unë nga gëditia që dëgjoj, ka ran dëgjoj Omeri dhe ka thën vallahi po m duket se ky ajet nuk është libër të Allahut që seftë ka zbritur sa do thon. Do thon nga nga do thon goditja kom harruan këtë që ky ajet është kurrafon. E humirën ishte nga 20 mirit Kur'anit. Dhe ky ajet i qesoj sahabët e thënë kam thon ka, ka ekste realisht ajo që Allah i kishte para lëmbruar dhe e kuptuan se vdekja peqom ishte realitet. Dhe ky qendrim i Ubekrit me këtë citat konsiderohet do thon tonoz çndrimi uh, i parë në islam në mbrojtje të fesë dhënë dhënë në nëna të çuhet në, në, përtritje e fesë si ashtu diçka por është harruar i realitet. Don no, ishte të tersë uh, shmangur vëmendja e besimtarë nga kurajtet shumë më në pasi dhe i parë që e riktheu vëmendinë i realitet që e ke harruar ishte Ebubekri radhiyallahu taala anhu. Andaj konzruhet njëri madhë, edhe në aspekt në fësë, edhe në aspekt në odhëheqës aspek Dhe në gjdo aspekt, në ronë që, kishë një ojë muslimant përto Këto aspekte masë Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam Andaj ditën e dëmnaj të muaj të rabiju al-awëll Ne no, ta shë jemi në rabiju të thani, kemi hi në muaj në rabiju të thani Dhe përsa para pak dhe dhe kemi kaluar muaj në rabiju al-awëll Zë akunisht muaj e rabiju al-awëll shënohë si ditin dhe pegamer Më vonë kur Muaj ka vdekur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Ka vdekur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Kam mos pajtim për lindjen e tij, më po nuk kam mos pajtim të ulemat për vdekjen e tij. Të gjithë ulemat janë të pajtimit se pejgamberi ka vdekur në muajin Rabiul Awal. Shumica dërmuese dietare, shumica dërmuese dietare janë të mendimit se ka vdekur me 12 Rabiul Awal të vitit 19 Hijri. Viti 19 i shpëngulës së tij nga Mekka në Madinë, ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ditën e Hana. E pastaj kanë filluar domthonë përgatitjet për më la më pastru me mbështillin e çfeve më e vorros pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është tempë që do të vazhdojna inshallah me trajtuena takimet e ardhshme aftën. Të ndëllazor padyshimse kjo pjesë fundit domthonë e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pjesë padyshim domthonë emocionale për çdo musliman, është pjesë që lën gjurmë domthonë në spirt besimtarit patjetër nga se bëhet fjalë për një më të dashur tyna. Mir po, këtë pjesë ka edhe një lloj, një lloj përqësimi, ka edhe një lloj inkurimi për besimtarët që të vazhdojnë rrugtimën e tutje, që të punojnë. Nga se ë uh, edhe në Uhud kur u përhap lajmi se ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo çfarë thanë sahabët? Pse jeni ul? I tha dy sahabë, pse jeni ul të thonë? Ta ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë sa ai ka vdekur, ngritunë vdesni dhe për çfarë dëshaj. Apo, ndaj edhe kjo, nëse në Uhud ska vdekje bash moraleisht vdesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mirë po për çfarë për çfarë u angazhuai për çfarë u përpjekaj si është jeta e tij apo prandaj duhet ne që të inkurajohemi me që se që është më tepër se sa që noshta të bëjm vajtim ose dikush t'i thë drejt të aktron një lloj mërzia realisht jeta e tij është një përputhje më jetë në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam prandaj ë Për ashtu që mundim nga kjo gjori është fillim është të, në vëzërim se ë vdekja gojë do kono. Siku sa Allah tha kullu nafsin dha'iqatul maut. Të gjithë kemi vdekja. Nuk ka shpirt që nuk ka më është ju vdekja. Të gjithë kemi vdekja. Nuk ka krijesë, ka on dhunja që nuk ka më vdekja. Vetëm Allahu mbetet, El Hayyul Qayyum. Ai është i gjallë, ai nuk vdes. Ai është kujdestari do të jehë. Do të kemi vdekjë, do të kemi skuqp. Mir po Çfarë do mbetet neve? Çfarë do mbetet neve? Ne mbetet neve që të punojmë, të angazhohemi, bëjmë punë mira që të kemi vdekje të këndshme, të kemi vdekje të erhëthsme, të kemi kalim façebard godunjoje në Ajrat, dalje façebard për Allah xhallahu. Kjo është ajo që ne e duhet të kemi. Që ne mungesën që e ndijmë në dunjo për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, balancimin që e ndijmë se nuk e kemi pa dhe mërzin që mund ta kemi pse ai ka vdekë. Gjitha këto, të onë ti të ikalojmë dhe të gjimë gushlimin dhe pasim në rrungë gusli që njëtë të jemi afrë ti. Sa ko hadithë që pegamesom, onë zistë të musliman me bo vipra të haktuara, nga sa to vipra e afrojnë besimtarën me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Qfarë thë pegamesom? Ane vë këafrile timi, këhateni, une dhe kujdestarin dhe jetimit i mi kështu në gjenet. Afrë, afrë, i bashkem në zgjistëve, afrë, andaj ndihma dajte vobaktva dajte ngroatve ata varfva ta afronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uh, m afër meje ditë e jukimet është ahsanu eh, kum akhlaqa, ai që është më i sjellshëm, më i edukuar, ai që ka moral më të mirë. Apo, pandaj këtu është muslimimi dhe kjo është përpika e çut muslimanëve me vafat. Po nëse vdekja është ajo që na pret të gjithëve, dikush më herët e dikush më vonë. Nuk e dim kur na vjen. Por lutim Allahu Jellalul ala në via tërë kur i jemi më të vërtet të penduat, thyejmë tek Allahu Jellalul ala në në në shkallën më të lartë të depresurisë, do ta prinim tek Allahu Jellalul ala për kështat e tërë sallallahu c dhe natavia, vdekja dhe kalimi nga dhunja që në ahira tapa. Çka tash mohim nga kjo është, në vëllëzon, ë uh, sahabët e vërtetë që u urdhëton dhe nuk ishte lart për ta. Gjatë çfarë thane Sulimanik, tha wallahi sa ishte pejgamberi sallallahu ndriçon te Medinëja ndriçonte kishte një shkëlqim qyteti apo me ndriçime me drita po shkëlqente nga nga prezenca e tij nga nga fjalët e tij nga nga nga fytyra e tij sot në këtë radh. Po sa vdes u arsua Medina. Po thotë se s'kishte edhe mua kuptim me, med, me Medina. Qase, kujtë që silleshën evrenin mungesën e pejgamberit sa son. Qase, s'e kanë pas lënë domon me me vazhdu pas tij afton. Domon nuk ka qenë lart kjo punë. Me gjithat, sabët, ardhjallahu ta'lan, me gjithë këtë goditje, me gjithë këtë trënditje, me gjithë këtë uh, fatkeci që e prejtua, me gjithat, që i ka një. Me një kujtim, me një ajet u qetson, u këthyn. Kjo është besim të alë ato, ka mundësi me mund si nga ka pluk mërëzija, ka mundësi nga njëre sprot, me njëlkot, mirë po, bushlimi jonë, stabiliteti jonë, që dushmëria ju në ku është, të këfjatë allahu gjallë dhe vola. Në Andaj, një, një që nuk e q Njeçi nuk e ngushllon Kurani, çka ngushllon? Njeçi nuk e nxit dhe inkuron Kurani, kush e nxit atë? Kush e inkuron? Apo nëse nuk nëse nuk motivohemi me Kur'an, me çka kena motivojmë? Nëse nuk inkurojmë me Kur'an, me çka kena inkurojmë? Nje ajete thadë ndryshë situatë komplet. Ndryshë situatë, thjesht fjalë të Allahu xhallahu anhu. Dhe zamat që janë të shënduosha, zamat që janë të kthyer ka librë Allahu xhallahu anhu, mjafton dhe një kujtim, me fjalën e fjatë që kthehet tek Allahu xhallahu ta'ala ta kupton realitetin që ndoshta i ka zhvendosur nga i realitet tradicia e fatkeqësisë apo e shprove që i ka i ka i ka goditur apo prandaj duhet timi sa më afër librit Allahu xhallahu ta'ala bëhen shprovë e durshmë në traditë e durshmë timi afër ti atë sa më afër Kur'anit më të sigurt jemi më të sigurt jemi më stabilëmi më të qëndrushmi jemi më të matur jemi më të kurt jemi edhe sa më larg librit Allahut më të pasigurt jemi nuk dimë çka themi nuk nuk i di çka bëjmë gabojmë këse siguria ju në është fjallë allahu gjallë dhe muallat siguria ju në është fjallë allahu gjallë dhe gjallë dhe muallat e ka bo allahu mbrojtës, ruajtës dhe sigurua është të robëve të ti jepëm që të ashtu të ndërbëzër për jasoj që ka marim këtu është edhe se në situatat saktuar atë vështila njerëzit ka plojnë nga vrështia mirë përduhet njerëzit më të piekur, më të vjetur ta marrën vetën dhe të tent të ofron një lloj stabiliteti dashëmorie apo. Sikurse poja mundon doan familje. Doan në spuv. Gjithmonë të mrziten, gjithmonë të jenë të kapuar nga nga nga mrzia. Mirpo është krye familare, njëri më i vjetër aty. Është dikush më i pjekur, ai duhet më marr veten që realisht më më aqin një lloj një lloj ë uh, një lloj uh, burimi i i i i durimit i sqorbë i, i, i batorist. Prindi duhet të më kupona që realisht është më e çdoshum se fëmia apo burri se gruaja. Epo ja ndodhe kundër ta. Jo ndodhe kundër ta. Prandaj, zë njerëzit që janë më të pjekur, më të vjetër, më të dishum, është e përcyesme nga ata që ata situata e caktuar tin ata mos ta bin, më çdoshum, sikur se ishte Ebubekri radhiyallahu taala anhu. Prandaj edhe ne, se Allahu na ka dërguar me këtë ushim ton, në se Allahu xhallahu na ka dërguar me këtë ushim. Prandaj ne duhet familjen tonë timi ata që realisht ë uh, jemi një lloj frymëzimi, motivimi, inkurrimi për ta. Mi po jo përshëmull dikush që nuk është shumë i zellshëm praktik apo është musliman po nuk është i zellshëm praktik, t'na mónë gjërat ato për durimin, për inkurrimin, për sabrin, për optimizmin e këtyre rodhëve. Ku jemi ne, ne duhet t'imi ato që jo optimizëm, po edhe të tjerspish punë, mirë po, në situata të vërtethë të caktuar me lkundje, duhet ngane sa më pak të ndëgjojnë ankesa. E so ma ti përtimi ne, dhe me honë ngushlimi për tirit, inkurimi për tirit. Për ju edhe, ju edhe e kondër të autor. Pre asoj që marrem dhe përfund, se ka shumë që mund më dhipi kësa qërëse, edhe do të vërdojmë dhe, dhe matutje me këtë nëgjarje, këtë pjesë nga se uh, është e rëndësishme. Mi për përfund që kam marrem të nërruzëm është edhe, uh, në këtë nëgjarje të reguat edhe vlire e ajshës, r.a.ll. Kras dhe se po, uve edhe vjera e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Aisha radhiyallahu ta'ala that, na kuptojm e përmend në aspektin e drejtë që ka m'dirën, ka m'dirën që tanësh pejgamberi sa osëm vdesh e pështymë me ati e përzi me pështymin tim atë. Don, kiste pjesë të Aishës në gojën e pejgamberit. Pse? Nga saja e zbuti miswakun dhe po dëshëm se në miswak kishim bëdun dhurmbga nga pështyma e Aish radhiyallahu ta'ala anha. Në pejgamberin më te afër koi qojëti të, të bëkum dhëmbët e tij dhe me këtë vdesh pegamë sallat. Vdesh me pritimin e saj, vdesh në prerrën e saj, vdesh në dhomën e saj. Apo, andaj gjitha këto janë me ku dhe shumë janë më kuruse. Kushin Aisha raza diallahu ta'ala anha. E kuq betet pastaj hapësit për ato që flasin kaq për te ose ose në udhuvilla e akuzojnë shpifin për te. Çfar çfarë besimi mund të llogaritë në ata që kanë Allahun? Çfarë imonat e llogaritën? Çfarë fe e llogaritën ata? Që flasin aishin, halana, në në tarot, të flasin kështu për Aishën radhiyallahu ta'ala, por nëmë besimtarët. Nëse ne e ka pastu Kur'ani, e ka lavdëruar Kur'ani, e ka lavdëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka vdekur pejgamberi sallallahu al alajhi wasallam al në dhomën e saj. Në praninë e saj, në afëritë e saj, sikur thotë me fundimin e saj, me gjithë të saj ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj të rrugë shikoni rolin e gruas në jetën e pejgamberit. Fillimi i misionit dhe fundi i misionit. Apo Fillim kur të fillon shpalla më më tregu. Kur fillon me vol për për shpatullën. Përmendet kush? Gruaja apo. Pastaj erë, posta i erdh pjolla er, për Iqra, përmendet kush? Hadija radhiyallahu ta'ala. Kur vdesh bega me kurrë Muhamedit. Aishah radhiyallahu ta'ala. Dikimi dhe rëndësia e gruas në rolin e e burrave në rolin e njerëzve në ajnit në kësaj dhunjoje. Ai gruaja duhet të pasur rol të madh në përkohjen e burrit në bashëtinë e burrit në çdo aspekt. Dhe duhet me kuptuar kështu si mbështetje, si një plotçues, si një mur që të mund të jeri me logaritave. Edhe pse ajo se kishte lart gjithato citata me prituvën. Si Te ishte e re, ishte aq shumë e re. Kur vdesh me Gamveli, sosen ajo as fikë kishte 20 vjet, 18 vjet e diçka ikesh apo. Ishte e re ajo, ishte famë, është motiv për motive. Po duhet të shka Heron shpicaj po vetë pejgambëri sallallam. Me të thotë, nuk vojtonte, nuk bërtiste, nuk bëte, ishte shumë i matur. Shikon sa sa burndore ishte Aisha radhiyallahu ta'ala nga po. Ëndaj megjithëse gruaja mund të ketë emotive, po s'to caktuma, duhet me të qenë i çdoqshëm. Me kon, domthon pran, pran burrit saj, pran fesaj, pran fëmijës saj, gjithmonë, gazeti radhë sht i ka pa Allah rohi më se guja. Nuk duhet me ndërversur, nuk duhet me nëshmuar. Prandaj, shikoni pejgambëri filloi me grua dhe mbaroi me dhe mbaroi me në grua, do kemë kuptuar edhe vlerën e këtyre dy grave, Hadijes Radiyallahu anha dhe Aishës Radiyallahu anha po për edhe përsëri rolin dhe rëndësinë që ka gruaja në jetën e njerëzve në përgjithësi. Edhe si nën, edhe si grua, edhe si bashkëshortë, edhe si motër, edhe si çdo gjë që ajo mund të jetë në këtë në këtë shoqëri aftë. Dhe kështu, sikurse vdesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ndodhi ajo realisht është normalë mëndohet dhe tashmë sahabët pasoj këndillë deridikon me kët ajat fillojnë që tash ta rimarrë vit natyrë, ti marrin punën dorë dhe të varrojnë motuçja jetën, por kësaj radhe pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Eڇ fondi motuçja kush e lau pejgamberin sa si u falxhënozë dhe çfarë ndodhi? Do të varrojmë inshallah në takimet e ardhshme. Zoti xhenalauallahu ju shpëlefë. Allah na dash përfundim të harës të mirë. Allah na mëson që të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në ahiret yemi afërti bashkë me të dhe të yemi të rindjon në flamurin e tij dhe me tet himn në xhennet. Allah e shpëton na kaq plot fund oh sallallahu alejhi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam alaihi wa sallam.